Тут справа в іншому. Захиститься Хмалевський, отримає докторський ступінь, а далі що? Далі стане професором, я правильно розумію? Саме так, стане професором. Молодий, енергійний, а Марині Кирилівні скільки років? Попід 70? Давно пора на пенсію. Ловите думку. Угу. До речі, Софія Андрійовна, на вашому місці я просила б Хмелевського стати вашим науковим керівником. Спасибі, Вероніко Станіславівно. Я сама вже над цим думала. Для того, щоб отримати звання професора, йому необхідно мати учнів, ну, підготувати кількох кандидатів наук. Він у цьому сам зацікавлений, тому не дасть вам дармувати. Дякую за добру пораду. Гадаю, він мені пропелер прилаштує. Якщо добре візьметеся до справи, за два-три роки напишете. Софія остаточно застановилася на тому, що займатиметься лазерами. От тільки... На який козі під'їхати до Хмелевського? Як його просити? Софія досі навіть не підозрювала, яка могутня сила сидить собі тихенько у зеленій пластмасовій коробочці телефонного апарата. От причаївся він тихенько, нікому не заважає та враз озветься у трубці чийсь голос, і все твоє життя, принаймні на цей вечір, стане зовсім іншим. Голос у трубці, звичайно ж, належав Борисові Аркадійовичу. Звідки не взялись, прорізались у ньому нотки колишнього з Ленінграда знайомого гусарства – Мабуть, він не раз поновлював у пам'яті танок під ялинкою, так само, як і Софія. І ці спільні спогади дивним чином зближували їх, перетинаючись десь високо. «Доброго вечора, богине. Ви сьогодні знову тяжко заклопотані. А як би вам хотілося?» «Хотілося, щоб дуже». Щоб сиділи вдома і нікуди не виходили. Телефоную з Києва. День сьогодні напружений, ще дві зустрічі. Коли? Вже 7 година, вирвалася Софія зі своїми провінційними розкладами часу. Дві зустрічі, моя принцеса. ледве вихопив хвилинку зателефонувати. Між міський дзвінок захвилювалася Софія. «Це дуже дорого, Борисе Аркадійовичу. Кажіть швиденько, що хотіли і закінчуємо розмову. До речі, від моїх ненажер вам велика подяка за... дрібниці, Софія. Не варто мови. Смачного ненажерам. А телефоную, власне, просто так, щоб почути ваш голос і переконатися, що між нами не пробіг чорний кіт. «Ня!» По дитячому чомусь відповіла Софія, біленьке кошеня пробігло. Тоді на добра ніч принцеса, солодких вам снів. Софії дуже кортіло запитати, коли ж він буде в Тернополі, та біленьке кошеня торкнуло її хвостиком по губах. — Муся, а з ким це ти розмовляла таким солоденьким голосочком? — хитро примружилася Наталочка. — А тобі усе скажи. — Якщо це дядько, а на нас, то могла б іще солодшим. — показала Наталці язика матуся, зреагувавши на запитання у геть непедагогічний спосіб. А Наталка не вгавала. — Мусь, але ж він... «Він значно молодший за тебе із Фейсу, ну тупуватий якийсь. Про що ти з ним розмовляла так довго?» Софія нанесла дорогій донечці заборонений і дуже відчутний аперкот.